Knappen. Så, spelar vi nu? Eh, ska kolla. Ja, okej. Okay. Nu ska jag köra nu. Okej. Okay. Hej och välkommen till Lillamannens krönika. Slash podcast. Slash podcast. Jag heter Jon. Och jag heter Jimmy. Och imorgon går jorden under. Just det. <laughs> det finns ju ingen som kan ha missat det däremot. Nej, jag tror att de flesta är nog med på det. Alla har väl sett eh, dokumentären 2012 med John Kusak Eller vad är det? Ja, jag tror det är hon kusar. Väldigt ja. målande dokumentär får jag säga. Ja. Ska jag, vill du ta en tio sekunders recap om det är någon som har missat det? <hör> Enligt Maja-kalendern så kommer jorden gå in i en ny era den 21 december 2012. Vad Maya folket menade med en ny era rådde det tvistade omdömen om. Vissa tror att en ny era endast kommer göra att det fortsätter som vanligt- med en ny form av medvetande kollektivt för planeten. Fast den stora stora grejen är att jorden kommer att gå under. Media har på senare år målat upp det. Ja, skräcklig... Snälla, vad jag kommer att få huvudet att <laughs> vi ska prata så <laughs> Nej, men, ja, men det är ju det. Alla, okay. alla har ju sett 2012-filmen. Liksom. Ja, Maja, Maja, Maja folket hade en kalender och den tar slut den 21 december 2012. Eller börja om. Eller börja om. Det är det som är lite komiskt då. Att det, den tar ju tydligen ett slut. Den börjar ju bara om. Mm. Men och jag har en väldigt fin metafor där. Jag skulle säga att det är som en. Det är typ: Majerklänningen är som en smörgås, som en, som en hörnekaka. Och sen kan du då lägga på lite vad du vill. Vissa tror att det är Alien som kommer komma. Vissa tror att det är en planet X som kommer kollidera med jorden. Någon tror att det är solstormar, solstormar Jesus, rapture, kom kommer att Jag har ah. mina pengar på Jesus. Ja, <laughs> jag också. Nej, absolut. Nej. Jesus! Nej, Nej. men så jorden kommer att gå i alla fall, mm. tror, tror vissa. Mm. Vi försökte få tag på någon, vi ville ju att någon skulle vara med. Jag, jag, har, kunde... jag har efterlyst på Twitter och annat efter någon som är såld. Men eh, jag tror inte att någon... För det här känns lite som en sån garderobsfråga, riktigt. att Jag mm. tror faktiskt det: folk, att det, det är folk som bakom stängda dörrar hemma i soffan Ja, nej, det är kört, jag lovar dig, nej. jag lovar dig, det är kört. Men de vågar inte efter, riktigt. Efter, efter några öl så <laughs> så kommer <laughs> det fram vad, nej, fan, det är kört. Det har jag har alltid sagt. <laughs> Sitta om och kolla på hur det ska låta samtidigt. Ja. Nej, fan, det är kört nu, det är kört. Nej, men... Ehm... Ingen lycka, så vi får försöka bena ut detta tillsammans eh, själva. Men ehm, vi har ju som sagt ju, på internet finns det en hel del om 2012. Men jag kan tänka mig, det är något som du säger, det är lite skämmigt att tycka att, eller tro att det jorden kommer att gå under. I Sverige är det i alla fall det. Mm. För vi ska vara så himla rationella och, och det är ju en bra sak såklart. Mm. Men det är lite, du kan inte öppet tro på det. Sen kan jag tänka mig att, som du säger, det finns någon klosset mm. som tror på det hemligt. hemlighet. Uh, Y2K, så, hur var du för det, jag kom, och vi var inte jättegamla Y2K då. Men jag var och... 11 då. Uh. Men inte ens, jag kan inte minnas då. Vi, vi hade nyårsfest med familjen och det var mm. väl ingen som... Jag var på Mallorca, kommer jag ihåg. <laughs> och lever, jävligt äckligt. <laughs> det, mm. det är det starkaste jag har minnet. Sig, uh. Däremot så kommer jag ihåg uh, man såg på datorn eller inte på datorn, man såg på tvn om datorn, hur, hur det var något nyhetsreportage den skulle explodera eller vad det var. Var det på nyheterna till och med alltså? Ja, ja, ja, ja. Oh ja, en rapport gick det var. Det var jättestort. Det var någon som hade förberett sig i någon, i någon bunker eller han hade laddat upp med någon, eh, någon eh, reaktor av något slag. Windows 2000, men det kom det kom typ 99 eller något för mig. Det, ja, det kom tidigare. Mm. Men det var då var det att alla... Datorer skulle starta om eller något sånt där. Ja, precis. Och man, man trodde att alla Noll... bankkonton skulle nollställas. Allting skulle nollställas liksom. Jag kommer ihåg, jag förstod inte det när jag var 11 och jag förstår det fortfarande inte idag. Att om det är... Datorn kommer tro att det är år 00 och därför kommer den springas. Uh -huh. Eller som Bettnese säger. Om man, om man mickrar en Gorby och så tror Gorbyn <laughs> att det är år 1000 kommer Gorbyn explodera? Nej, det är väldigt konstigt att allt uppe. Mm. Men jag har ju Jag vill ändå hävda att jag är en ganska Rationell person Men jag har ju ändå någonstans bak, Jag vet att jorden inte kommer under Jag vet bensäkert Den kommer inte under, det är bara trams Men det spelar ingen roll för man har Tänk dig där... någon från framtiden när de kommer tillbaka ja. Om 35 år I ett rymdskepp Tillbaka till planeten Allt som finns är min dator Med råmaterial <laughs> från en podcast och de skyller allting på dig oh ja. de bara, hur kunde de inte se detta komma och så hör de din röst jag vet, folk jag vet <hör> nej men man har ju ändå den här lilla orationella rösten någonstans bakom som, som tänker bara, ja men tänk om det kommer under och så, nej det kommer ni inte Jo men tänk om, de kanske har det. nej, det är, är du dum eller det är klart det inte kommer mm. så kan du förstå kan förstå folk på ett sätt men samtidigt, inte hur fan kan man tro på det Mm. Det är så dumt. Folk har gått som du sa. Folk har återköpt bunkrar och grävt ner sig under jorden. Ja, det har tydligen standvart. skenat de sista dagarna här. Försäljningen av eh, överlevnadsmaterial eh, och bunkerförsäljning och eh, även tillverkningen har ju blomstrat. Det är ju en marknad som har blomstrat det senaste året här faktiskt. Det, det hade ju varit en riktigt smart investering att lägga det på överlevnadskitt. Mm nu, det måste ju ja, jag, jag sa som det, som jag snackade med en kompis här någon att man borde köpa typ en hel låda sveitsiska arméknivar och så när, <laughs> när apokalypsen är här liksom så har man. fast det börjar bli sent nu alltså ja. det börjar bli väldigt sent men jag kan förstå om jag har den här lilla orosrösten så kan jag tänka mig att det är att andra också har den då, då då undrar man ju då tänker folk ja, men för att vara på den säkra sidan det är bäst att jag förbereder mig ifall att det kommer att hända. Mm. Eller tänker folk att nu händer det. Jag vet att det kommer att hända. Nu köper jag. För det, alltså det är inga små investeringar vissa vill att göra. Men sen också det som vi är inne på det, bort, det du pratar om lutar åt nu som vi ändå kan säga också det här med att att jorden inte kommer att gå att tänka om bland alla bla, och på lördag mm. den 22. Mm. Ehm, farligast tänker tänka då är ju typ att ah, usch, nu är det över. Nu är vi smooth sailing framöver. Ja. Men om man kollar på själva hårdkokta faktan, vi har dem vi bortser från hela 2012-fenomenet. Om man ser bort från Maya kalendern Bort från alltså. Maya kalendern det har inte hänt. Ingen vet vad 2012 är, det, det släpptes ingen film. Ingen vet vad det är för speciellt med 21 december. Det är bara liksom dagen före dagen före doppad dagen, för det, dagen ja. i, i princip. Um, <clears throat> så har vi ju fortfarande ett försvagat magnetfält tillsammans med en sol som går in i sin solstormsperiod nu. Vilket är en dålig kommentar. Magnetfältet är det som skyddar oss mot den farliga gammal strålningen. Ja. Vi har en höjande havsnivå. Vi har en upp... en planet som... Vi får nya rekord. Vi har... USA har satt i somras rekord för flest antal tornados under sommar. Flest antal tornados under 24 timmar. Flest 17. antal värmerekord. Också från Asas hemsida en... Nasa temperature graph kan ni bara googla så får ni fram en sån animation från Nasas hemsida från 1800-talet fram till 2010 på temperaturen år för år. Ja. Och hur den har skenat iväg liksom, exponentiellt senaste grejerna. Så det är ändå mycket mm. som händer som man inte får. Alltså... Men, men tror du att folk bara kommer lägga sig tillbaka i en solstol och bara, Åh, vad skönt att du inte är Jag tror att ingen det. kommer bry sig jag om jag tror vad som det. händer. Den efter. breda massan, alltså. jag tror det. Jag tror du. Uh... Jag tror du underskattar folk lite. Jag tror att ingen. Det kommer vara bortglömt, och sen eh, kommer det vara. Alltså, om du då jämför, låt säga, ett parallellt universum där ingen hörde talas om Majekalendern. Att vi skulle vara mer förberedda i det här universumet om vi inte hade vetat om eh, 21 december jämfört med. Just, fan, det här var varit jättesnurrigt. Klipper bort det <laughs> Vi klipper bort. Om det skulle vara ett parallellt universum. Nej, det, det, jag, det jag försökte säga var om folk hade hört om folk inte hade hört mm. om Maja, hade vi varit mer förberedda för det här magnetfältet, solstormerna, tornado, vatten. Nej. Ja. nej Det är bara det är bara det jag vill säga. Mm. Det är det, dit jag försöker komma. Men det ligger ju definitivt något i det. Men där var det lite på fel sida av problemet. Eh, för efter, efteråt, de som trott på det och även de som inte trott på det, även folk som dig, ja. att den 22 december när eh, inom någon situationstecken faran är över eller om man ska säga ja. så eh, om någon tar upp diskussionen då om eh, försvagat magnetfält och solstormar och allt vad detta innebär. Då, kommer, då kan det lätt bli att folk avfärdar dig som äh, men du mannen, 2012 var förra året. Ja. Släppte det. För <laughs> då är det ingen som vill lyssna. Det är det jag menar. Att jag mm. har, har kanske gett en fara för Ja, det är, som ja, som det är klart är. Att, det är, ja, att man avfärder allt sånt där som, Precis. Eh, som bara teori. Precis. Fast det faller lite på ett sätt där för jag menar, vi har, eller vi har inte, men folk Lite gör... som äldre människor agerar nu när man tar upp eh, hur ekonomin ser ut världen över nu. Äh, det har alltid varit dåliga tider. <laughs> det repar sig. Då De ser det inte riktigt som själva breda bilden på det. Ja, fast nu är det ju så också. 2012 var ju inte... Oj! <laughs> ingen nötespillo. Ja, ingen nötespillo nu. Eh, 2012 är ju inte första domedagen som förutsätts. Nej. Eh, det finns ju nedskrivet ett trettiotal eh, undergångar mm. som folk som har förutspått jordens undergång. Och, det är det enda judarna har pratat om i princip. <laughs> jag vill går ju fortfarande med inte på The Rapture som sagt. Jag hörde en grej, jag har ingen, men återigen det här är ju fortfarande inget faktaprogram så jag kan bara slänga ut den här. Ja. Jehovas vittnen hörde ja. jag. <hörde> I alla städer där de etablerar sig ja. så de bosätter sig så högt upp som möjligt över havsnivån för, just för syndafloden. Alltså det, det här hörde jag på riktigt. Att de bosätter sig områden som är högt beläget och det, och det är där de samlas och det är där de bygger liksom sina Om de på fulla allvar tror att det kommer komma en syndaflod vilket börjar i sig är ganska komiskt. Mm. Men om de nu tror det... Hur kan det... du tro det där? Alltså? Har du sett de här natural geographic grejerna? Eh, mysteriska... Jättesunamis, som har hänt bara så där. För att de, de, ser, de kan se på trädnivån att det är helt nya. Alltså de de, de okay. vet ju att det har hänt jättedrastiska. Att det, ja, att det, du är att... ganska arrogant för att vara liksom, valit är 23 jag... år gammal. Tillhör en civilisation som är. Jag säger inte att det inte kan komma naturkatastrofer. Jag säger bara att. Syndaflod. Om, om, om, någon, om någon kallar det för Syndaflod eller om det är en jättetsunami. En... Nej, det är ju, det är ju helt spel ingen roll. Men att de skulle veta det. Alltså, är det här kopplat till 21 december då? Eller är det bara någonting? Nej, det tror jag inte. Det börjar de vänta. Nej, men... Om, för jag antar då att de tror att det ska komma en syndaflåd. Då är det ju naturligtvis Gud då som mm. ska utplåna mänskligheten. Vi har ju det. syndat. Det är, det, inget, det är väl ingen som... Ja, enligt, enligt. enligt dem och enligt... Ja, de flesta har vi kanske syndat. Men det jag vill säga är att jag ser inte emot att... Det är omöjligt med naturkastrof. För det är säger att de skulle veta det. Och om det nu skulle vilja vara så att Gud skulle vilja utrota mänskligheten. För jag inte att det är det han vill med en syndaflod. Mm. Typ Eller bara nå upp Noak, lite bara. Ark 2.0. Ja, mm. men skulle, då, skulle man vara safe på... Alltså höga berg i så fall Det låter ju väldigt du, du är ju mer safe där än nere i hamnen Det kan vi väl Men då kommer ju en massa, tänk på alla tibetanska munkar som bor i berget mm. De kommer ju vara safe. de är ju ja. fel tro också Det är alla De som bestiger Mount Everest kommer ju vara safe med störst sannolikhet. Man får tajma det. det? Det känns ju lite ofiskt. Går inte att kolla just pågående expeditioner till Mount Everest just nu? <laughs> jag vill vara med, snälla. När vi ändå är inne på uh, Noahs Ark och Höga Berg. Ja. Så det tar vi oss direkt till det östexotiska landet Kina. Intressant? Ja, ja det, det händer mycket i Kina angående domedagen. Snygg övergång för jag säga. Mm. Ja. Ja, varsågod, jag gav dig bollen. Bara kör det. Jag vänder Kina, det är det är ju du som har förklarat för mig jag är ju inte så påläst på ämnet, men vad jag har förstått så religion är förbjudet i ja. Kina ja. korrekt, ja mm. och de har gripet upp till 500 personer tror jag, mm. för att de har så att säga promotat 21 december, maya kalendern och det, mm. det är förbjudet enligt lag då, mm. så de har också fast och det är en kristen grupp i Kina Ja. kallad Almighty God. Pseudokristen. Ja, precis. Som, som mm. när vi läste det. Som har delat ut flygblad att enda chansen mm. att överleva är då att du joinar oss. Så, såklart. Det är, alltid, <laughs> det är alltid så med sekter. Du måste gå med dem om du ska klara det. legit. Ja, exakt. Mm. Uh, och det, det kopplar ju tillbaka lite det, jag säger smörgås. Du får liksom välja... Du kan applicera Jesus eller podd på, på det här Maya kalendern mm. Lite vad som helst. De här är ju då valt... Jesusvägen kan jag anta då. Mm. Är, det, är det då rapturen som kommer? Yes, ja, den 21. Rapture, Rapture. Jesus återkomst. Han ska ta, lyfta upp de mm. trogna människorna. Undra, det det, um, det gav mig en tanke. Undra då på lördagen den 22 december. Kommer man få se mycket nyhetsreportage om någon folk som hävdar att vara messias? att folk ja, ett falskt larm det händer ingenting och sen så kommer folk stiga ut nej kolla på mig jag är en 30 år gammal man men jag föddes igår jag steg upp i ledan för att rädda er men från den här planet. Vem ska ingen då tror jag då kommer folk inte vara speciellt mottagliga för messiasfigurer eller folk som hävdat att är messias jag tror man är mer mottaglig än 20 det är idag. fast det kan ju vara en liten ja. sån äh, äh, ja att, det kan ju vara lite sån som gud han är ju dratten innan så att säga Döda din son för mig. Det bara. <laughs> Nej, jag bara skojar. Nej, jag bara skoja. Det kan ju ja. vara, vara sån. Jag kommer, du vet. End of the world, är. <laughs> kan, kan vara. kan vara. Det finns, finns alltid någon mottaglig för sånt. Men mm. eh, jag tror att det finns väldigt många som kommer känna sig. Folk som något har gått i bunkrar. Och kommer... Eh, Kommer antagligen stiga upp. De kanske inte går upp dagen efter för då är de inte, de inte att det är safe. Men någon, på något sätt kommer de väl få veta att de inte har gått under. Mm. Och så kommer de kliva De kommer nog känna sig lite dumma. Kanske, Vilken walk of dem. shame. En riktig walk of shame. Det, jag ja, man ner, vad vet du, jag vet inte vad en bunker kostar. 200 000 dollar. 30 000 dollar. Det finns ju skillnad på bunker och bunker. Ja, såklart. <laughs> vill, du, vill du ha fint får du betala. Mm. Ja, men har du lagt ner 30 000 på en bunker då? Och, och det inte kommer hända någonting. Då, då skulle i alla fall jag känna mig lite dum. Åtminstone när jag kliver upp i den här Fast bunkern. har du ju en bunker. <laughs> då har du ju Det är sant och att ha en bunker. Och med tanke på hur både det politiska klimatet ser ut. Och alla jävla instabila kärnkraftverk och skit. Så en bunker är ju ingen dålig investering kan jag tänka <laughs> Så vad du säger. Man kanske borde investera i en bunker då. Det är inte ens en så dum idé ändå. Nej, det är inte en dum idé alls alltså. Jag har, faktiskt, jag har till och med sneglat en del på ett bunkrar uppe i Norrland. kostar en mille dock, men då får du ju 900 kvadratmeter med eget elverk och grejer. Ja, men vad ska du göra? Då måste du... Om man inte är väldigt, väldigt rik då, som har man ju antagligen sålt sina... Antingen sitt hem eller sina besparingar, mm. eller man har lagt ner lite pengar på en bunker i såna fall. Mm. Ska du då bo kvar i den bunkern? Vem ska vilja köpa en bunker... Den 22 december. Ja, det, det kommer Efterfrågan kommer inte vara så hög som idag. B bunkerbubblan spräcks den 2 december. Det kommer nog inte vara någon hit. Äh, angående för att hoppa tillbaka till Kina och he bränna ja. hela besparingen. Ja. Ähm, det var ju en man, och även detta i Kina då, som la hela sin sin livsbesparing, jag tror det var 150 000 dollar eller något sånt där, på att bygga en tvåvåningsark för han och hans familj som oh. han då hade och den var preppad med vapen och förnödenheter och... så han tror då på Noahs ark 2.0 ungefär precis precis men dock ja, den arken såg ju ganska det så ut, ut som en det paddanbåten med en skolbarack på det var, det var verkligen det så inte ut att vara 150 000 dollar worth of survival kit liksom då hade det, jag hellre köpt de här pingesbollarna som, som vi hittade. Alltså man undrar ju då alla de här... Det finns ju redan några båtar idag mm. så det får ju en att tänka att vad, vad fan att tror att just hans båt är så pass speciell. Mm. Då kan man ju klara på vilken segelbåt som helst. Ja. Eller ska alla de som åker in som kör en kryssning till Danmark över den 21 ska de klara sig? Mm. Det känns ju jävligt orättvist. Jag vet inte, när de möter en... Ja, för att gå tillbaka till vi sa det, kan ju förklara. Ja, jag, ja, vi, vi, vi bara lämnar det, pingisbollar. Pingisbollar. det är pingisbollar. Det är väl också någon man i Kina, ja. någon i Kina. Precis. De har gjort... Bunk... Serietillverkat till och serie Ja, tillverkat. Det är som bunkrar, fast det är som stora vita pingesbollar. fast det är betong då. Eller det är något järn, något hot. Det var någon form av stålkonstruktion med ett eh, tvålagers glasfiberhölje typ så att den, både, den hade bra flytförmåga mm. och den runda formen lik en pingisboll gör att den är ja. ganska trycktålig liksom. Ja, så du kan, du kan tanken är väl att du ska kunna flyga runt du ska ja. stå emot och, där stod, där stod och jordbärningar. Och att den överlever tusen meter höga vågor. <laughs> Tusen meter höga våg. Ja, de, de skulle vara ett jävligt spännande att se. Alltså. Ja. Och sitta, alltså, hade, du, hade du velat sitta inne i en pingisboll med en diameter på <laughs> två och en halv meter. Högst upp på en tusen meter hög våg. Jag vet inte det alltså. känns ju att en smällen när vågen slår in i ett berg eller någonting. Men det är lugnt, han hade säkerhetsbälten. <laughs> ja. Tänkte, dig, vi har sett bilder på det. Tänkte. dig... Tänk dig Eh, vad heter de? T-kopparna på Liseberg. Ja, man sitter i en cirkel och så håller man fast någonting i mitten. Alla har ju i samma ratt i mitten, ja. Exakt. Och så, och så ett litet bälte. Och så ett säkerhetsbält <skratt> över det. Det är <skratt> ungefär den här pingisbollen. <skratt> ah. eh. Det påminner mig lite om eh, propagandan på 60-talet i USA för hur du eh, överlever ifall det blir atomkrig. Eh, duck and cover. Duck and cover. <skratt> Under bänken håll för huvudet så är du är <skratt> <safety, skratt> lite av det hållet. <skratt> ja, lite så. Men hade jag fått välja om jag visste att domedagen kom och att vi inte visste hur den skulle komma för det är väl lite det som är deras eh, sales pitch, de här pingesbollarna. Mm. Det är att vi vet inte om det kommer vara en våg eller en jordbävning så det är säkrast att in i den här pingesbollen. Mm. För eh, blir det någon sorts våg eller översvämning då är det ju jävligt dumt om man har greppit ner i en, i en bunker mm. under marken. Men då var, alltså det var väl rätt prisvärt också. Jag tror det var, låg på 20 000 dollar inklusive... Alltså, de, den rymde den var rum för 12 personer ja. och eh, den levererades med förnödenheter och syre för 12 personer då att överleva ett tag okay. så för 20 000 dollar jag menar om du är 12 pers går det upp med det det är, inte... det är sant så ja. då måste du ja, då, då få den du... från Kina också eller åka till Kina vilket tar oss till det andra inte ämne utan den andra, andra delen Kina har att göra med detta. Jaha. Att i eh, dokumentären av John Cusack som jag hänvisade till innan 2012 <laughs> så, så är ju det här safe spotet i världen är ja. ju eh, Kina dit de alla strävar efter att komma. Där ja. alla rika människor har betalat sin väg på en av dessa militärbyggda arkarna. Då. Ja, och, och det var... är ju också i Kina. Och vad, ja. är det, vad är det med Kina att tillverka... Apokalypt-arkar. Det, det som är intressant, vad är det här grundat på? Jag vet inte. Det, alltså. det är det, är det inte det är filmen där... 2012? Jo, det var ju det så. Dokumentären ja. 2012 var ju Kusak. Ja, dokumentärer. Det Kusak. Ja, dokumentärer mm. Inom Enorma-Citatica. En in Heta han John Kusak? Jag tror inte jag tror inte, jag, jag tror inte jag uttalar det. Vi också. borde kolla upp det. Ja. Nej, skit i det. inget faktaprogram. Nej, just det. Men det är ju fortfarande en Hollywood-film. Och att man gör den tolkningen, nu ska jag bara säga, Maja har gjort en kalender som börjar om 2012, eller det är inte, den kan ta slut, men den kan lika gärna börja om, mm. och då gör någon tolkningen att Hollywood visste detta 2009, gör en film om det, att det är säkrast i Kina. Det är så långsökt så ja, man får kan, kan det bara vara väldigt duktiga entreprenörer, de här som ser ju till olika pingisbollarna, att de vet att Ja, att, att de det är också de i Kina som det är safe liksom. Det är också något jag har tänkt på. De som gör de här bunkrarna och pingisbollarna och skyddsrummen mm. tror de själva på att jorden kommer gå under. Mm. Eller utnyttjar de bara. Eller fansen. utnyttjar de, för utnyttjar ju de. Det är den största douchebagsen på jorden. Eller ja, bland i alla fall. De är där uppe och tävlar mm. med dem. Alltså det är ju verkligen... Att utnyttja människors pengar. rädsla på det sättet. Liksom. Ja, exakt. Det är ju så, det är ju så galet. Eller, eller, antingen är det ju det att de bara utnyttjar folks rädsla och då är de helt plötsligt en person. Ja. Eller så tror de helhjärtat på det ja. och, och, och ser sig själva som någon form av filantroper. Liksom. Ja, och då gör de ju för sig något beundransvärt om de nu faktiskt tror på det själva. Men då är de ju ja, då är de bara idioter. Mm. <laughs> Punkt. <laughs> Punkt. Finns det finns inte så mycket mer att säga. Nej. Men äh, angående jag änden där att äh, börja om eller äh, ta slut. Mm. Så det jag pratade om innan. Äh, om någon vill se det så kan de youtuba äh, 67th General Assembly äh, United Nations äh, Bolivia. Det är tyvärr det... ett långt ja, men det, det, det, det, där, det, det är nyckelorden så får ja. du figure it out. <laughs> ja. Om du lyssnar på denna podcasten så vet du hur man använder Google och Youtube förhoppningsvis. Äh, alla fall äh, Bolivias president äh, är en uh, ursprungsindian, kanske man kan kallar dem, eller något sånt där. Ja. Han, han är uh, Maya-ättling, kanske ja. ett bättre ord. Uh, um, han uh, står och pratar inför hela FN-samlingen. Iklädd, traditionell, majansk, uh, mayansk, mayansk <laughs> folkdräkt. Just go with it. Yeah. <laughs> just go with it. Uh, och, då, och då pratar han om uh, just uh, vad hans förfäder har förutspått eller talat om med den här kalendern. Ja. Att den 21 december 2012 så skiftar vi från, eh, ja, han hade två namn på dem, jag ska inte ge mig på att uttala det. Men vi Nej. skiftar ifrån det, det vi nu lever i och har levt i ett tag, ett, eh, en egoistisk, eh, självintressedrivande era. Ja. Och efter den 21 december så går vi in i en... Eh, att vi inte har något val till att samarbeta och använda liksom Brotherhood eller hur han väl att, valde att uttrycka det. Vilket var väldigt mm. fint tycker jag. Det var inte första gången jag hört någon form av... Eh... En positiv twist mm. på det hela. Mm. Men då är frågan, menar han att det kommer ske någonting i, i kosmos? Att planeterna kommer rada upp sig som kommer orsaka den här positiva energin? Eller säger han bara åt så att nu får vi fan, nu får ni skärpa er. Nu måste ni göra någonting. Jag vet inte. Det, han... han eh... Han, han gick inte så långt och jag tror inte att han kanske är i den sitsen att han känner att han... För, för det är ju klart, om folk, om folk nu bestämmer sig att... Ja jag ska försöka tänka lite mer positivt. Ja, jag vet inte exakt vad han sa. Mm. Men nu ska, vi göra, nu ska vi sluta vara egoistiska. Då är ju det något jättefint. Men, men det, då är det fortfarande inget magiskt med det här datumet. Det hade vi ju kunnat göra redan idag eller igår. Ja, fast hur, hur hade du kunnat koordinera så mycket människor? Om du bara säger att nu, nu tycker jag vi ska bli positiva ja. och göra Facebook-status och marknadsföra det så får inte det samma genomslag som hypen kring 21 december? Det är klart det inte får. Men kommer folk, kommer folk göra någonting då? Kommer folk göra som man säger? Kommer folk bli mindre egoistiska? Kommer de, kommer de faktiskt bry sig? Time will tell. Kommer någon, eller kanske jag kan tänka mig att under en vecka så folk bara, ah, men nu ska, jag, nu ska jag verkligen sluta vara så egoistisk. Nu ska jag lyssna på den här mannen, göra som han säger. Och sen efter det så har man gått tillbaka in i vardagen och bara, fan, jag orkar inte. <laughs> jag vet inte, det kanske sätter någon form av boll i rullningen liksom. Ja, jag vill inte vara pessimist men jag är, jag är tveksam till det. Att faktiskt kommer göra det. Mm. Men vi vet inte, vi får se. Ja, får Only heller. time will tell. Only time will tell. Men då måste jag fråga om det nu skulle vara så att jorden faktiskt kunde under imorgon. Eller nu, nu är det lite sent, man inte gör så mycket på 24 timmar. Men om du liksom fick på något sätt eh, klartecken att jorden jo, kommer faktiskt kunde under imorgon. Något säkert tecken på det. Mm. Vad hade du gjort ditt sista dygn? Jag ska ju ha fest imorgon. <laughs> det, så är så. Det, ja. det är ju första steget ja samla, det, det kommer alltså. vara det kom vara många 21 december fester mm. nej men det, det, det är väl, Så här lite det är väl första tanken och den har jag ja. redan bekräftat att jag ska ha mina mm. nära kära vänner här Jo, men om jorden om faktiskt är. under då skulle du fortfarande vara festen men om, om jorden går försöker, tror nej men om du fick jag menar om du fick klartecken att jorden faktiskt ja jag vet under. att den ska gå under men du vet att du vet Så hade jag ska fortfarande haft haft fest för om jorden ska gå under ja om, och det är också en sån grej, menar du att eh, jorden, alltså jorden som planeten kommer under, det kommer att finnas något liv kvar eller du att mänskligheten som är att man kommer kunna gå upp till någon form av apokalyptisk yta där, man, där det är liksom någon form av feodalsamhälle där Nej, jag, jag tänker att, jag tänker att eh, hade ju betett det annorlunda, beroende på. Ja, men om det är erasas det, totalt, då är det om, liksom då, då är det ju... Ja, min tanke är att mänskligheten dör ut. Ja, då, då hade jag haft fest i alla fall för att liksom... Fast det, hade du velat göra det om, om det var din sista dag på jorden. Ha fest och... Vad skulle jag inte... Vad kan vara nej, bättre nej, än jag, det nej, jag vet inte. Det... Lyssna, på, lyssna på musik jag tycker om människor jag älskar. Och... Det, nej, det är sant. Det är klart. Ja. Man, första tanken är att ja, man ska umgås med familjen. och ja, De får väl komma hit. <laughs> de är, ni, ni också, bjuda <laughs> mamma och också. pappa. <laughs> <laughs> ja, något åt det hållet. Okej, men om vi säger så. Om vi säger att du hade... Eh, en vecka på mig. En vecka på dig. Eller en månad, säger vi. Jag hade ju nog åkt till Kina. Det verkar vara safe, the place to be. Ja, om du visste att det spelar ingen roll. Ja, alltså... nej, men då hade jag, jag hade åkt till Kina och köpt en pingisboll. Nej, men om du om du förstod att liksom, det finns ingen bunker i hela världen som kan rädda dig. Det finns ingen pingisboll som är safe. Men du hade ju nog fortfarande haft fest. För... Om vi säger så här då. Om, om bara du hade fått veta det, eller inte bara du. men alltså Det hade inte varit någon nyhet, utan du hade fått veta att wow. Jo, den kommer gå under. Väldigt, väldigt teoretiskt mm. just nu. Som en hobbyastronom i Norrland, med Ja, exakt. <laughs> per, <perfect. laughs> en hobbyastronom i Norrland. Ja. Som ser planeten Nibiru på väg i kollisions... Ja. Hade du berättat det för folk då? Hade du för det, Vänner och familj för det första. Fast det är också en sån grej. Jag hade berättat för någon. Det hade ju, jag hade ju li tjänat lika mycket som att berätta det om det var falskt för att man kom ingen kommer ju och, exakt. på dig. Nej men låt säga din flickvän hade Det är ingen information jag dig. kan sälja. Liksom, Nej det är klart, men hade du berättat för min flickvän? Så det är mycket jag berättar för min flickvän som hon inte tror på. Så jag vet jag <laughs> nu lägger vi ändå lite ord i Majafolkets mun när vi säger jordens grunder. Det är ju fortfarande Nej. det här mystiska datumet. Är jo, det? Det, är ju, det är ju... Det är faktiskt helt sant. Det är ju faktiskt inte de som har hävdat det utan det är ju folk är ju som läser anekdot. det och tolkar ja, lite som de själva vill. Låt, låt säga nu att det var faktiskt det budskapet de ville förmedla mm. i sin kalender. Mm. Eller de visste att jorden skulle gå under. Mm. Det kan ju också vara så att de bara de satt och jobbade på den här kalendern och bara ah, nu har vi gjort 5000 år i framtiden, jag kan ta en paus nu. Det, ja. <laughs> det får räcka. Nej men att de, att de skulle veta att på datorn det är en sak att kunna förutspå eh, liksom och prognos. Ja. Oj, jag tror det kommer någon. Besök. Men, det är så, men sen är det ju ingen hemliga Maja-folket. De var ju glada i psykadeliska svampar och lite... Lite <laughs> sånt hållet. här. Och det gör de mer trovärdiga. Eller tvärtom. Eller, eller tvärtom. Men det är bara, jag tycker bara det är komiskt att de skulle veta exakt på datumet. Det ändå det ändå bra tycker jag. Ja. ja. Vi kan ju avrunda lite med att berätta om kommande podcast. Om det blir nästa eller nästnästa vet vi inte riktigt om. Men spiritualitet inriktning, oh, ja, meditation ja. etc. Då får vi med oss en förespråkare av just spiritualitet och meditation och en meditationsutövare, Cesar, som ni kommer att få träffa. Ja. Ehm, och det kan vi binda ihop lite med detta 2012-grejen då, en sida jag hittar idag. Ja. Ehm, uniteunify.org, ja. ehm, Som för försöker eh, sammankoppla eh, folk som har olika Olika tro, olika syn på spiritualitet och allting. Men att få folk att antingen be, meditera, en simpel tanke eh, kollektivt vid exakt samma tidpunkt. Ja. Så de har någon form av karta då beroende på vilken tidpunkt eller vilken tidszon du befinner dig i. Ja. Så ska du meditera vid dessa tidpunkter. Två tillfällen eh, på, på 21 december 2012. Kommer det hjälpa då? Kommer det förhindra någon eh, typ av katastrof? vet jag så alltså jag tror att det här är lite mer... Nu ska jag säga att de är lite mer seriösa människor så sätt. Men jag tror att de, vill, de har nog inte så mycket med det här eh, apokalypsgrejerna. Utan det är mer att det är, det är ett stort hajpat datum. Vilket gör att det är mycket energi. Med, medveten energi. Ja. Och, eh, och ifall det nu är ett skifte mellan negativitet till positivitet. Så ser de som att eh, ett kollektivt försök till att stärka den positiva inverkan. Liksom, att, att få ut det negativa kommer, ja. kommer göra Det kommer underlätta för resten av folket. Då. Okej. Så att, ja. om, om alla gör det samtidigt på hela planeten så kommer det, känns ju. ifall det stämmer det att om de usändrar någon form av positiv energi så ja. kommer det ju, om, om, om de får ihop ett par tusen personer så kan det ju ändå bli någon form av ja. positiv eh, tsunami-effekt. <laughs> ja, ju... Tänk om det är den som triggar själva eh, apokalypsen att folk mediterar och skickar så positiva energivågor så att vårt magnetfältbass <laughs> Det sprängs. Solstormarna fuckar oj, upp oj, totalt. Oj, oj, oj. Nu börjar det spåra mycket. <går> ja. Ja. Nej, det ska, bli, det ska bli intressant. Det ska bli riktigt intressant. Så... För, som jag sa till dig, jag vet inte så mycket om meditation och spiralitet. Mm. Nej, det blir, det blir riktigt nice. Det ska bli kul att lära sig mm. någonting. Väldigt, han får med sig en väldigt lugnande energi, säger han faktiskt. Så det kommer nog bli mysigt. Mm. Och så någon form av krock kanske med våran cyniska syn- nej men det, det tror jag skulle kan bli väldigt Ja. Så vi får hoppas helt enkelt att att vi finns kvar efter heljen. Det vet man inte. Jo, det vet vi. Ja, det vad vi vet. Jag, jag, faktan, jag, jag, jag det är klart vi är. Ja, jag vet aldrig den factan så han redan kommer dit. Ja, jag basker, det klart att vi kommer finnas. Okej. Okay. Nej, men eh nöjd oss. Ja. Har du gett det ihop? Har du gett? Hej.